Beno, ba, irungo eta adone bain loitzungo jaiak dira, eskualdean inguruan, baina e, pausun, xai hauztatuan ere bada, bada zer ospatu, baina elizondok kaixo guardion. Bai, guardion. Bueno, ba, esan bezala, baduzu zer ospatu, amabi urte betetzen baititu, ba, xai hauztatuak. Bai, hori da, eh? 2008an urtean bez hartu ginoen hau xaiak eta animazioak hasi, eta hor <coughs> bez aur, aurtean amabi urteak ditugu. Eta, ogoita um, behatzean, bez, hostilalakin, eh, ospatuko dugu hori, saltza mm. mohito gaua antolatuz, eh? eta bez, denak eh, gombidira, saierat. Mojito, bueno, uda guras hartzen garelarik, hala e, eta guzti ere, e, jakina da xaia urte guztian zehar, e, bueno, ostiraletako kanto afariak e, pizkaten eta idagola, egia da 12 urte hauetan, e, banolbait ere jende fidela ere bildu duela ingurua xaiaak, izan ere, e, eskaintza e, formato edo beresia e, abian jarri duzu hemen, ez da? Ba gastronomia kulturelekin hastea. Bai, hori da eta kultura pixkat denetarik, eh? bai euskal euskalerrikoa, naski, eta baita kanpotik eh, gomitatuko gomitatuko zera taldeak ere toki dira, eh, eta ilabetero saiatzen gira pixkat aldatzen, eh. eh? E, ba, kontzertuak e, preska piska denetarik eta ordan eh hobitzen da piska denetarik bakotsak hautatzen du edona hor saltza izango da eta hor saltza e, ikasketak eta ikastaroak izaten dire eta e, berezia da baina etortzen dire ere dantzatzerat saltza dantzatzerat bai 12 e, urte ondoren zer esango zenuke eh jendea eh afaltzera baskaltzea bat horrela ongi pasatzera kultur e, kultura eskaintzagatik Ba, biskat eh denetariek eh hor ba baten dute, eh. Bai, eh zera sakardutegi comenoa, eh, menurtegusian ematen duguna baita ere giroa, e? Tokia ere araberakoa da, e? oso zarra, baina e, e, atxiki behar dena uste dutu dut e, agian uzaz Beraz ben ez itzordua ilaren 29an Salsa Verde Mojito gaua de Lecua nahi naiduenak edo zerekin bai, hori da Alaire Gambeja da Salsa Verde taldearen izena dela, eh? Enta hemen itogi izan dira galdetserat jan jaten hutsutan Salsa Verde ben ez dire jaten. Ja direi musikariak. <laughs> Bez sakardutik homenua eta dela komitatua die ostiralean 8etatik eh? Afaria izaten da 9 galdian eta unatz deituz, eh? Ero bos bos behatzi, ogoi, irurogoi tamasei, amag telefonorat. Eta bestalde horrein aste batzuk geratzen dira, e, pausuko jaiako ospatzeko, e, pausuke babitu bere jaiak, baina xaia ostatua pausun egon ere, aldi berean, ez da, ba, e, mentxe e, antolatzen bituz zuen jarduerak ere, ez zerbait gizzer bai, tiragarri gaiteken. Bai, erraten alda, hostilaliko konzertua izango dela berbara sasoiaren azkenekua, eta gero hemen festak ditugu emberetzitik e, ogoi erat, emberetzitik ogoi tabirat, barkatu, e, usta Ilan, eta horiek ja prestatua ditugu guk hemengoak eh, gero eh, festa komiteak anantturatzen ditu ere auzukoak hemen. Eta, bono, ongi, eh, biziki ongi eh, elka eh, entzuten dira. Be hemertzian eh, gukuen eh, ah, deraz someitute eh, leheniggunian eh, muU txapelketa bat eh, anantaturatzen ginen saiak kantuatzen zuen, eta ori sartu da hori beste komiteko programazioan, Bekin hasten dira ustegunakin okzian bez, eh, bez denean eh, festa eh, komiteak egiten du baita hemen ere kontzertu bat izango da nah taldeakin laruatean ere auzogusian festa eta hemen ere ja gauposa eh, bo, eta, <coughs> eta bono igandian egun nagusia. Mira, ba, momentuz, eh, elduen aste, asteuntako itzorden geratuko gara jaren hogeita bederatzikoa eh, mojito gau horrekin, aipatzen genuen mahi urte hauetan, bueno, gastronomia, kultura eh, ustartzeko ba, topalekoa ere izan dela, xai ustatua elkartasun itzordak izan dira elkartasuna fariak, eh, eta bar eh, kulturgune bada ikusten bitu hemen eh, kuadro batzuk hemen zintzilik ere, ez dakit ba, zer dela eta edo eh, nolako ekimena bera da hori? Bai, hori eh, piskate bitxi eh keri bat da eh, hemen parte hartu zuen bat eh, idundar eh, John Galdos edo eh, pilota pilota txapelketan partu hartu zuen eran ninduen bai txala jotzen jortzen zuen hori banakien baino ere margoak ah, eiten zituela eh? <coughs> eta prest zagoela on arte sonbait magoika eta eh, jendeak ikusteko eta ja eman ditu, eman zituen sei edo 8 eta saldu saldu dira ere eta oso oso oso politak die ta jendeak oso, oso gustuka ditu gira beraz jaia erakusketagun ere <laughs> dagoeneko no, hori da bai bai bai osongi baina da mil esker eh bai esker hori